На стріху дуже часто кладуть старе колесо, щоб на ньому вели гніздо бусли. Вважають, що це охороняє від пожежі. Цікаво зазначити, що в клунях північної половини України та в Галичині стріхи ставлять далеко меншого розміру, ніж у Південній Україні. Притому на Полтавщині, а особливо на Катеринославщині, на Херсонщині та на Кубані стіни Клуні бувають заввишки хіба якийсь аршин, а решту будови становить тільки висока стріха. У тісному зв'язку з Клуною знаходиться оседь, що трапляється тільки на півночі України, переважно на А Його ставлять або окремо в особливій будові, або всередині Клуні, як це нам довелось бачити в селі Псаровці Кролевецького повіту. Осадь складається з печі, звичайно підземної, та зробленої однокамерної будови, що стоїть над піччю, і куди складають снопи. Для подавання снопів у передній стінці буває невеличке віконце. ми не можемо довго спинятися на приміщеннях для скотини, кошарах, стайнях, хлівах, загонах, повітках тощо, які в своїх особливостях, що залежить переважно від будівельного матеріалу, та підлягають тим самим умовам, що й хати. На півдні ці будови бувають земляні чи очеретяні, а в середній смузі – майже скрізь плетені з лози або з хворосту, на півночі складені з брусів. Хліви з глини обмазують рідко, особливо ті, що призначені для корів та овець. Іноді їх ставлять з подвійної ліски, набиваючи в проміжа між лісками кізяку з землею. Таку подвійну ліску звуть загатою. Виняток щодо матеріалу являє собою тільки саж, тобто хлів для свиней, що їх відгодовують. Саж завжди ставлять дерев'яний, узгуб. Звичайно, приміщення для безрогих, як звуть у Галичині ввічливо свиней, ставлять просто злізки, часто з виходом просто на вулицю. Велику птицю, як гусей, качок, тримають найчастіше в хлівах, а для курей ставлять окремі курники, або тримають їх під стріхою у сінях, особливо коли сіни мають стелю. В Бесарабії однак, і кури, і навіть індики ночують майже завжди на деревах. Для голубів ставлять окремі голубники на високому стовпі – або під гребенем стріхи. Іноді також вішують для них під стріхою плетені з соломи гнізда, які теж звуть голубниками. Нарешті до кожного двору конче належать ріжного роду повітки, цебто надвіси, відкриті чи закриті, в яких працюють за негоди куди складають дрова, сіно, тощо. А сюди теж належать возовні, де ставлять плуги, борони, вози, сани, тощо. А замість них убойків роблять надвіси, прибудовані до самої хати, та які звуться колешні. Огорожа двору чи обістя – предмет особливої старанності українських господарів, що, мабуть, має зв'язок з західньоєвропейським значенням огорожі як символу власності. Цим Україна відзначається від Великоросії, де двори дуже часто зовсім не мають огорожі. Можливо, також у зв'язку з пануючим там так званим «общинним ладом». А відсутність огорожі в українського селянина –